Dután kívánunk mindenkinek, ez a klubrádióban, az adigiómi Kádár él az önök alázatos narátorával és a teljesen kiegészült, mondta, hogy mondhatni, túlterhelt, fej nehéz stával, gyakorlatilag mindenki itt van, aki az adigiómi Kádár él környékén megszokott szokott élni a rádióban. Itt van Bence József, természetesen, Johnny a pultoknál, Fataki Gábor Árkálsi Penc Vodor virág, Gábor. Uh, tehát teljes a, a, a csapat. Ugye? Nem hagytom ki senkit sem. Mit? És, ja, és hát az önök alázatos narrátora, a Miklós Pálinkásti csóvet önöket. Éjfordulós műsort tartunk ma. Uh, 35 évvel ezelőtt. 1978. Uh, január 6-án, tehát 5-én érkezett Magyarországra, de január 6-án. Adták, adta vissza egy hivatalos ünnepség keretében Cyrus Vance, az amerikai Egyesült Államok külügyminisztere a Szent Koronát a parlamentben. És arra gondoltam, hogy, hogy nyilván a kedves hallgatók egyrészt tehát én pont, én halálpontosan emlékszem a híradóra amikor ez ment. ott ültem nagyapámmal a Marstér D épület nagyszobájában nagyapám nyilván a a kedvenc én meg talán a, a, a kerek asztalnál ülhettem, és ment a játszás arról, hogy Magyarország visszakapta az Egyesült Álmoktól a koronát. Tehát hatadikán már le is adták azokat a felvételeket, amik a repülőtéren készültek, tehát nagy ládákban hozták haza az én emlékeimben a, a Szent Koronát. És én arra gondoltam, hogy talán a, a, a kedves hallgatókban is, ez, a, ez az akkori dátum és ez az esemény valamiféle emlékeket képes ébreszteni. 24 07 lesz a, a telefonszámunk. E, mit éreztek akkor? Tehát egyáltalán miután én akkor akárhogy is számoljuk, tehát hogy, hogy szeretem a bítet táncolok rá, mert egy kis titkárnak azt is kell, de hát azért végülis csak az 50 felét taposom már én is, Szóval, hogy én 13-esen nem éreztem át ennek a jelentőségét, de hát talán van olyan hallgató, aki igen. Haló. Nem, ott villag. Majd mondasz, hogy nincs haló. Ja? Haló. Hát, jó napot. Na, jó napot kívánok. Na. Az Na beszéltünk mi egymással. Aha. Zsolti vagyok. Na következő, nem de Mondok neked egy újat, amit lehet, hogy nem tudtak. Uh -huh. Hogy volt egy ember, aki az egészet szervezte. Hát, kellett, háttérem... hogy ezt úgy hívták, hogy Tóth Csanád. Uh -huh. Tóth Csanád az a 21-néhány külügyi állampolgároknak az egyike volt az amerikai kormányban, és a Tóth Csanád volt a kelet-európa felelős, kivéve persze a Nagy Szovjetuniót és a DDR-t, mert az külön história volt. Uh -huh. A Tóth Csanád édesapja a Tóth László, aki a Nemzeti Újságnak volt a főszerkesztője, és a, a, a Tóth László egyébként börtönben halt meg a rákosség alatt Tóth László az még arról híres hogy ő katolizált reformátusból uh -huh. Na most a fia csanád 56-ban fegyverrel tört ki az országból külügyi államtitkárlet elvégezte mármint az, az, az, az Egyesült Amerikai Egyesült Lemokatisztrációjában igen, igen Magyarországról fegyverrel tört ki 56 uh -huh. az Egyesült Államokban elvégezte az egyetemet, mindenféle egyedeket. És tulajdonképpen ő volt az enyhülés korszakában az a háttérember, aki egyengette az Egyesület államoknak a kapcsolatait Magyarországgal. Uh -huh. És a Szent Korona visszahozatal eh, félig meddig az ő nevéhez tűződik, ő volt különben, aki fordította a tehát a hivatalos uh -huh. átadása hát annyit, hogy nem akarok itt neveket mondani, mert nem tudom, hogy örülnének-e, nővére Magyarországon élt, körülbelül 14 évvel ezelőtt halt meg, unokaöccse, ötse, a Magyarországon élnek, lányai az Egyesült Államokban, uh -huh. na, hirtelen, hogyha adaléknak, egy fekete, fekete hajú, 41 néhány évesnek kinéző fiatal ember a felvételeken, mondom, ő tolmásol a vensznek. nek Aha. és annyit, hogy a Takács nevű úriemberrel, az Amerika hangjánál dolgozott, őket hívták kettőjüket TNT-nek. Uh -huh. Mert hogy hogyha társaságban megjelentek, akkor ott robbant minden. Mármint a hangulat úgy értem. Aha, Figyelj, Zsolt, azt lehet tudni, hogy, hogy egyáltalán hol, kiben, mikor és miért merült fel annak az ötlete, vagy egyáltalán Tudtuk-e mi, a magyar adminisztráció, vagy, vagy a magyar népköztársaság akkori kormánya, hogy, hogy hol van a korona, és hogy, hogy mi tettünk-e lépéseket annak érdekében, hogy ez visszakerüljön az országba, vagy ez egyszerűen amerikai a volt? A fordnok szerődről beszélnek, hogy ott igen igen, a igen, igen, igen, igen, igen, igen. De hát vannak olyan feltételezések is, hogy nem. Ott egy tény, hogy a korona előtt László Gyula vezetésével, László Gyula régész professzorról beszélek, uh -huh. aki ugye művészet is egyben, kiutazott egy küldöttség, amelyik szétszedte a Szent Koronát. Na, ez László Gyulától, ezt személyesen tudom, mert László Gyula a szomorú, kemény falvi nekem, meg a rokonai, homorodabás falviak, uh -huh. meg volt, volt egy ilyen régész kapcsolatom is hozzá. Na most László Gyula uh, kiutazott egy küldöttséggel, Szétszedték a Szent Koronát, hogy megállapítsák, hogy, hogy valami mást adjanak vissza, és akkor ők már nem a szerint kapták meg. Aha. Na most a visszaadásnál, ugye a magyar kormány szerette volna már a rákosék alatt is, mert az identitás, hogy a Szent Koronat annak azért van, volt akkor is jelentősége. Tehát az ország államiságának a teljes elismerését, meg a visszaérések lehetőségét. Hát ez nyilván egyházi körökben volt illetve úgy ízlízi meg ez a diszcidelis, tehát másképp de... gondolkodó, vagy leszármazottak a régi öö, grófok, nem, nem, nem egészen. Szóval a magyar államiságnál nem, de annyira nem, hogy például a Mincenti meg is torpedózta, hogy 45 után visszahagyják. Uh -huh. Tehát, hogy most megkarakterikál valaki, én nem vagyok baloldali, tehát nyugodtan elhihetik nekem, hogy objektív vagyok okay. ebben az esetben. Mincenti maga meg a visszahagyást uh -huh. 45 után. Mondtuk, e, vagy... hogy nem vagy baloldali valami, de lehet, hogy gondoltam, és ez egyáltalán nem is zavar, sőt. Nem, nem téged nem zavar, hanem az ismerősémet lehet, hogy zavarni fogja, hogy ezt kimondtam. Aha. A jobboldaliakat. Lehetnek. Na, e, szóval volt egy ilyen torpedózási akció végig. Na most ugye ez az államiságnak a teljes elismerését jelentette amerikai részről, hogy a Szent Korona visszakerült, és volt talán egy olyan hátsó gondolata a magyar kormánynak, hogy akkor már Sohuseszkóval nem voltunk jóban. E, és ez egy erős lökést adott. Ugye Szent Korona jelenti a az ország hatalmi egységét, az alkotmányos megosztottságot, és azon kívül, és egységet, és azon kívül a területi És ez hát a történelmi Nagy Magyarországot. Igen, igen, és ez a, a, a Sausetkoiknak a kitáncolása a tágerből időszakban, ö, tehát ö, 71, 72, 73, 74 után, tehát ez már 78-ban. Hát, hát már 68-ban nem vettek részt a Cseclovaki megszállásában. Igen, igen, igen, sőt, tehát előtt volt a kínaiaknak a, a kizárása idején is a kínaiak. Megvédték meg Bratiszták. Igen, de, igen, uh, igen, ott volt egy kis elhajlás. Igen, igen, igen. igen. Na, most, na most, ugye ehhez hozzájárult az erős nacionalizmus, ami ugye szovjet és mindenki azt hitte, hogy ez jaj, de jó, most itt akkor a, a Kádár vezetésű magyar kormányok hirtelen Nagy-Magyarország vagy valami. Hát nem állt ebben tulajdonképpen, hogy olyan is volt, hogy a, a lágának az egységét, azt mi bontotta meg végül is? Hát a Csauceszkóének az összer uh -huh. indította el a dominót, ugye hát a e, Erdély falu rombolása, többé. Na most tulajdonképpen a Kádár vezette Magyarország, az a láger jót tett azzal és megmaradásának, hogy a Csauceszkóékat kicsit alapúfogóba e, szorította, ahol lehetett, Ezáltal örült a, a magyar jobb oldal is, a felső hát, hát jobb oldal. Ad, ad, ad, adott egy, egy, egy lökést vagy, vagy némiféle erőt mondjuk a határon túli magyarságnak. Igen, igen, de ugyanakkor, ugyanakkor ez a, a, a, a szocialista tábor egységét szolgálta, mert Aha. hát ezzel későbbre odázódott a, a, a bomlás, amit. Pont az erzék probléma idézett elő, és ami aztán utána, mint a dominó ború, forított minden, minden fel. Igen, és aztán volt ez a kelletlen na, Grosz a logo, nem... találkozó. Igen, na, az, az, az, ott a Grosz nevetségesség. Az volt az utolsó, igen, a Ő a És ott Megedtek bennünket gyakorlatilag vacsorára Igen, románok. Igen, igen, ott ő nevetségesség, ott megalázta magát is, meg az országot is sajnos. De azt hiszem, hogy az Grosz utána be is látta. Igen. Azt, e, azt hogy Aradon! Ö, ö, elviselni egy ilyen stílusú viselkedést. <gül> nem, nem, volt, nem volt jó akkor magyarnak lenni egy pillanatra. Nem volt az, a, ö, 13 tábornak megismételték meg Csauseszkó módra. Igen, köszönöm az... szépen, Zsolt. Mondja még, ha van valami, amit hozzá akarsz tenni. Nem, a nem. Épp, körülbelül... az valóban, e, tehát a, a Wikipédia szerint is Fortknox sőt, még az is szerepel a, a Wikipédiám a Szent Koronában szóló leírásban. Hogy akkor, amikor az Egyesült Államokba szállították Európából, akkor sugárzás veszélyes repülőtárgy volt a, a ládára írva, ami Aha. hát egy kis ilyen értetlen. Hogy... Nehogy valaki, <gül> de, hogy valaki Igen, nehogy valaki bontogassa. vagy valaki. Köszönöm szépen, hogy telefonáltál. Kélek szépen viszont hallásra 24 3, ez itt a Klubrádő, és benne az Adyumi Kádárján. 1980 1978 ban tehát 35 évet repülünk vissza az időben. Január 6-án a parlamentben jeles közírók, közéleti személyiségek társaságában adták át a magyar koronátilát, tehát Cyrus Vance, Jimmy Carter, akkori Egyesült Államok elnöke, külügyminisztere a Magyar Népköztársaság képviselőjének Lászár Györgynek a Szent Koronát. Emlékezne önök erre az eseményre, vannak-e emlékeik, vannak-e élményeik, mást gondoltak-e akkor a dologról? vagy nem ez a mai addigúmi kérdése. Én arra emlékszem, hogy, hogy utána nem sokkal, tehát először, és erre nyilván emlékeztek még a kedves hallgatók, hogy először a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva a, a Szent Korona. Tehát akkor, amikor én vagy, vagy hetedikes, vagy nyolcadikosként osztályk rándulásra feljöttünk, feljöttünk, hát én is már egy kicsit kijön belőlem a a pesti, a fővárosi, akkor a Nemzeti Múzeumban megvásároltuk, és vásároltam is három képes lapot, amit nem küldtem el, csak hazahoztam, hogy meglegyen. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Nyeli Krisztián, vagyok kis hallgatom. Üdv, spánikás, szüksó, mert vagyok. Nekem az az emlékem hogy óvodás voltam, és lerajzoltam a nagy a Szent Koronát, de jó. amit elküldtek a megkérdezésem, hogy tudtam, meg a szüleim tudta érkül egy gyermekrajz versenyre, amit hát nyilvánvalóan valam meg is nyert, nem feltétlenül a csodálatos lelkesedésben, van a tárgya miatt, majd utána a vezető uglón, ő behívta anyámat, hogy ezt elmondja neki, aki nagyon megijárt, hogy a gyerek belekevered a fogni történetbe, koronás de e Elég fiatalon. Most, most már, most már lehet Szent Koronát Ennyi a történetem. Szép, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! De egyébként a, a, a híradó is -e, vagy e Valósz meg, ezt én nem tudom, hát nem, nem látom magam, hogy ha télesen híradót nézek, de biztos mindenki erről beszélt, és egy, egy fényképről rajzoltam. Amely, de úgy, arra, arra emlékszem, hogy azt már elképzeltem, hogy azokon a kis miniaszúrákon mi lehet, úgyhogy ott ilyen képregényszerű történetek jelentek meg, hogy ebben mi volt, azt már nem tudom. Tehát mert. nem valaki fején volt. Nem, maga, maga a szakrális tárgy. Maga a tárgy volt lerajzolva. Szép történet. Köszönöm Nem, szépen. Jelent. Nyilván nincs meg a rajz. Nincs. Remélem, hogy egy múzeumban van. <gül> Jó van. Köszönöm Jó. szépen. Visszat a szervus. 24 2407953. Tehát lehet tekerni a igen, a Halloween diváncár. Egyébként ugye múlt héten a, a szovjet viccek és előtte lévő héten egy kicsit a szovjet filmjövőzet felé Kanyarodtunk el, és aztán most láttam az egyik egy mikroblokk szolgáltatóan egy, egy blogbejegyzést hogy a Mosz film az felpakolta az összes kultuszfilmet, ami a, a Szovjetunióban készült a YouTube nevű videó megosztóra, és angol felirattal ezek elérhetők is. Maga az elérés az pedig a, a klubrádió. Uh, per, most nem is tudom, hogy milyen néven szerepel a, a, az addig mi Kádáré fórum, talán cukormáz néven, nem változtattuk meg akkor, amikor megváltoztattuk a műsort, szóval, hogy, hogy én belinkeltem oda azt a YouTube részt. Szóval, 1978. január 6 -a, ez a mai műsor témája, a Szent Korona visszaadása. Magyarországnak. Emlékeznek -e rá? és ha igen, akkor hogyan? 2407953, ha nem emlékeznek akkor csata más fog. A du Egy du nem védték tovább Budát, összegyűjm mindegyikük, 40 ezer szolgát, ég hideg, éjjel, mindjük sisakosan, negyvenöt ad elén kezdődjék már a rohan. Áltak és vártak utolsó parancsra, Az égen Sztálin gyertyák ragyogtak, Áttörünk, áttörünk. Halló? 24 07 95 3 Csetamás Szénatér című, uh, az elmúlt egy percben. Halló? Halló, jó napot kívánok! Kezdjél sok koron! Mikor haza érkezett a korona, a korona az a téma, ugye? Igen. Uh, na most, én akkor káotékára jártam, és akkor ott azt rebesgették, hogy ebben a háttérben volt egy olyan, hogy Magyarország kifizette az amerika, amerikaiaknak az első világháborús uh -huh. jóváltételt, vagy ha, ha, ha habisartot, úgy mondjam szóval. Igen. Igen. Hogy tud erről valamit? Nem. Mert soha se onnan sehonnan máshonnan nem hallottam, de ott ezt állították. Eh, abban a leírásban, ami a, a visszadásnak a történetét eh, tartalmazza, abban ez nem szerepel. Értem. és hát az az úr is Zsolt, aki elsőként telefonált ő ezt nem említette úgyhogy pedig úgy látszik hogy, hogy kellőképpen el volt merülve a Szentkolan történetében, illetve hát voltak ilyen belső információi Értem. a dologról, ezt nem hallottam de majd jön em, mindjárt egy hallgató és megmondja jó. Köszönöm, köszönöm szépen, viszont kész csók van viszont hallásra Haló, tessék jó napot belebeszél a mikrofonba vagy a telefonba mert csak úgy fogunk tudni beszélgetni. Halló! De itt van, ön van a vonalban. De most le fogom tenni. Szigorú leszek, mint Friederikus Sándor viszont hallásra. 2407953 egy másik telefon jön. Halló. Igen, elnézést kérek, csak visszaíttalak a hölgy, amit mondott. A, Zso de a Zsolt Igen, igen. Kérek szépen, az Egyesült Államok ö, nem volt hajlandó Párizs mellett az első világháború után békét kötni, mert azt mondta, hogy ezt a békeszerződést, a diktátumot, amit ott kitaláltak, ezt ők nem írják alá. És ezek után ők Magyarországgal külön békét kötöttek, ez a washingtoni békeszerződés volt, ö, amiben nem volt hadisarc. Uh -huh. Hát az első világháborúért Magyarországnak az Egyesült Államok felé nem kellett fizetni a bicsarcat. Hát aztán persze annál többet kellett fizetni a franciák felé, meg az angolok felé, meg mindenki felé. Nagyon szépen köszönöm a kiigazításokat. Elnézést, csak hallottam. Nem, nem, tehát, hogy, hogy nyugodtan, ha majd úgy gondolod, hogy, hogy, hogy valahol vissza tudsz folyni, nyugodtan folyál. Tehát... Az egy másik műsor, ahol csak egyszer lehet megszólalni. Oké, okay, ször... nem csak itt a hölgy, de reagáltam persze, vissza. Persze, nagyon-nagyon jó. Jó, hogy nem volt. Az Egyesült Államokkal nem volt. Ők, ök, ök, ök, mondom, ők kivonultak. Kvázi nem kianolban, csak az aláírás történt. Ők kivonultak ebből a Clemence-hofféle mizériából 1920-ban. És különkötöttek még kérdés. Köszönöm szépen. Szervusz Szervusz. Szia. Halló. Jó napot. Jó napot! Jó napot! Beszéljen az adásban. Ah, én, én, én is ilyen fiatal voltam, mint maga. Aha. És arra emlékszem, hogy nagyon... Hát akkor tegeződhetnénk is. Hagyja eljön fel. Én szegedi vagyok különben. Ráadásul. Én... mind szegediek legalább be tegeződjünk. És a nagyon... Hát sok öreget hallgattunk ott a Trianonról, uh -huh. meg mit tudom én. És, és a nagyon nagy büszkeség volt bennem azt hiszem. Meg van érteklenség is, hogy hogy lehet ez. Ugye? Hogy... Hogy ugye megtörtént ez egyáltalán. Tehát, hogy én is, és azért próbáltam a kedves hallgatókat arra biztatni, mert hogy én 13 évesen ennek a jelentőségét nem éreztem át. Annak nagyon örültem, tehát azt gondoltam, hogy tök jó, hiszen a történelm akkor nagyon érdekelt, és akkor még talán az utolsó években ötös voltam ebből a tantárgyból. én is. És a lengyel-dénes féle régi magyar mondák és a ugye ő lengyel Lászlónak az édesapja, ha, ha jól tudom, akkor tehát, hogy azokat így, ha valaki megmondta, hogy mi van a 462. oldalon, akkor biztos el tudtam mesélni azt a regét vagy mondát vagy történetet, ami ott szerepel. Tehát, volt, volt egy, kívülről egy időszak, Kívülről olyan... fújtam, tehát tudtam, hogy a, hogy a korona mi, miért fontos. Volt De egy hozz... időszak, akkor olyan büszkék volt arra, hogy mit tém, botond, meg bulcsú, meg... Igen, igen. Volt hát... egy ilyen időszak... Hát jó volt annak lenni, persze, tehát azért. Vit, Még vit, korban szívesebben helyezi az ember magát, mint egy, egy. Egy. hogy is mondjam, megszállt ország állampolgárának lenni. Meg nem tudom, mondhatok -e olyat, hogy. Én hát, ha nem csúnya akkor igen. Úgy szeretnék egy olyan műsort, hogy mert hallottam már többször, hogy a, a piramison amikor azok a kislányokat elájultak, meg mentők vitték el őket, meg... Aha. Mit, hogy mi lett velük? Tehát, hogy Megvan-e még a szívükben az, hogy őszintén akarok élni? Egy olyan jó piramisbrigád egy... misóat Nagyon jó volt egyébként. Csak a, vagy csak a Sanyi volt. az, hogy Sanyi, vagy, vagy ott van a szívükben még, és hogy mi lett belőlük azokból az emberekből. Nagyon hát jó akkor, volt Akkor lett. Akkor minnyáján, hát legalábbis nagyon sokan olyan valami tisztaságot kerestünk, vagy én nem tudom mit, és... Igen, és Johnny is tudom, itt egyébként bólogat. Biztos, tudom, hogy hol vannak. Biztos, hogy hát felnőttek rend, rendes, rendes családanyák egyébként, azt gondolom. Mm -hmm. És uh, annak ellenére, hogy én is uh, Szegeden punk koncerteken bugráltam, azt gondolom... Na például a Come on Punk volt, hát, ő, hát ők nekem azért a pajtársaim, tehát eh, mondhatnám azt hogy panok vagyunk Benkővel és a többiekkel. És kíváncsi lennék ő, mert ő belőlük, mire én azóta külsorban voltam, és nem azon. A Güzű otthonban azt hiszem, hogy most éppen díveszed tehát... A Hát, mert a Benkő Zoltának az emberek, hogy a Güzű. Nem jutott, amúgy nem jutott vonal ezenbe, de most... Hát, Güzű, a Takony, a Bőr, hát ezek az emberek a cpg a az alapítói. és. Na jó, csak ennyit akartam. Jól van, szervusz! Szervusz Szeged, szevasz, szevasz, szevasz. Haló, jó napot. Eltértünk a tártoll szokás szerint haló. Jó napot. Haló. Haló. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Pánikás szűrtsúbárt, hogy egy rádióban fog beszólni, beszélni mindjárt. De nem feltétlenül szeretnék élőgondalba csak. De nem tud máshogy. Nem tudok máshogy. Jó, hát akkor legyen úgy. Adásban van. Jó. A koronának a hazahozataláról uh -huh. annyit hallottam, hogy... Azt Billy Graham, a baptista prédikátor, intézte Haraszti Sándorral, Nagy Józseffel. Tehát annak idején a, elég hosszú hátteret lehetett erről olvasni, és mm -hmm. utólag is a, a baptista sajtóba. Igen? Tudok csak róla mondani, igen. Aha, tehát a Billy Graham nevű lelkészneve az nyilván sok hallgató számára, meg az én számomra is ismerős. Haraldi Sándor volt az ő tolmácsa többször is, Aha. ott élt vele Amerikába, aztán az itteni ö, evangelizációi során Magyarországon. A többi, többi. Tehát. tehát hogy a ba Baptista szeretet szolgált, játszott szerepet igazából a visszaadásban, az ön információi szerint. Igen, igen, igen. Tehát, Olyan? hogyha ővelük beszélnek, tehát azokkal, akkor azok pontosabb adatokat tudnak előmondani. Hát olvastam az, mond... is valami történetet hát, erről, aha. hogy pontosan hogy volt, ki mondott, mit mondott, a kárterrel, amit beszéltek, stb. Biztos, hogy vannak eh, rendes baptisták a hallgatóink között, akik be fognak most telefonálni. Jó, ennyit szerettem Nagyon kedves, köszönöm szépen, szétleni. uram. Viszont 2407953 fölvesszük még ezt a telefont, mert azt nem hírek jönnek. Filip István Gábortól. Haló. Haló. Jó napot. Jó, Jó napot kívánok! Gádár Gábor vagyok. Pánik és abban az időben, amikor a koronát a Hiltonban dolgoztam az egyik szemben vezetőjeként, és ott adták át a koronát. Uh -huh. És nem érkezik egy, egy profán dolog, mert hát jöttek ilyen titkos olyan titkos persze, <gül> ott volt a korona, az is ott, de a cukrászat csinált egy óriási koronát. Nem uh -huh. marcipánból grillásban, és négyen vitték be. Na most annak volt a legnagyobb sikere, a ilyen szolgálatok olyan tisztiségű, mint az, vagy mondjam, a sáska, úgy ugrottak rá a, a szörre darabokra. Hát nem tudom, másképpen zabálták föl, ott álltunk, néztük. Volt még egy ilyen dolog, hogy én nem tudom, miért a tájékozatlanok az amerikaiak, de vizet hoztak magukkal, ilyen egy gallonos, vagy ilyen kockatszerű edényben, sarki vizet és hogy a ők csak azt hihatják. Nem, szégyen szégyenszer most már bevallhatom elé, hogy loptam. Mert ott három lányom, és hazahoztam, itt. Nem messze lakom a És azt mondom, amerikai vilet! Megintek nagy boldogra. De ez, mintha ma lenne, úgy emlékszem, hogy lehet, Lehet, hogy féltek attól, hogy... Nem tudom hogy ha nem is megmérgezik, de valamit csak belekevernek a, Lehet. az ütlőből. Lehet. Nem hiszem, hogy egy ilyen ünnepélyes dolog, mert nem, nem tudom, meg onnan ott ők is leellenőriztek a hüzet, nem tudom. Volt, egy, egy, nap, volt egy. egy amerikai diplomata barátom, aki a, a 80-as években az Egyesült Államok kultúrálisatossága volt van. Egy színesbőrű férfi, Richard baltimore úrnak hívták, I, és <síns> egy beszélgettünk vele, és ilyen, ilyen diplomáciai kellékekről is mondta, hogy nekik például van olyan tablettájuk, amit ha, ha fokhagymát esznek, és utána azt bekapják, akkor az teljesen közömbösíti a fokhagyma illatát. Tehát, hogy nem kerül kellemetlen helyzetben diplomataként, akkor sem, hogyha, hogyha leül vendég egy Igen. vendéglőben, és kér egy, egy rendes betyárpecsenyét, Igen. jól megkülve fokhagymával, akkor is utána nem lesz büdös a szája. Ennél, nekem az édesapámnak sokkal egyszerűbb megoldása volt. Nem evet fokhagymát. De evet fokhagymát, de mézzelett. És Aha. akkor nincs vaka, egy az ember szájának. Értem. Köszönöm szépen köszönöm praktikákat. a praktikákat. Visszatózásra. A... Hírek jönnek, aztán folytatjuk a műsort. Café írta azt a klubrádió Rádió Fórumán, hogy szerinte ez elsősorban a hidegháború végét jelentette ez az esemény, tehát az er, 1978. január 5-i, illetve 6-ai Magyar Szent Korona visszaadása. Haló jó napot! Szia, Robi, vagyok! Szevasz. Én eh, most nem a Szent korona akarok egy finanszor én is gyerek voltam, valóban nem személy, hogy mi történt, hanem uh, szép ígére. Nem a főnökre. Persze, ez meghalt sajnos néhány Igen, tudom, tudom. Én, amikor uh, pedig Szegeden uh, tanultam, és nagyon jóban voltam vele, uh -huh. hallottam, hogy ilyen, amilyen szerencsétlen volt, nek az élet olyan volt, mint halála, de, de a főnök dala azért az, ha az Ki a legnagyobb főnök, főnök, ki a Igen, fütöstár, Igen. főnök, főnök, hogy ne is menném. Tehát nincsen cpg szám, aminek a szövegét mondanám el neked bármikor. Egyébként nem tudom, látod a primátok történetet. Természetesen láttam, de most tényleg elmegyünk most más irányba is. Oké, rendben, csak a, ő meg, megsendult a szél. Jó van, széfasz. <laughs> ki a legnagyobb? Ez a főnök az, az tényleg nagy sztár volt szegény Halló, jó napot! András Erivan vagyok. Szia, Üdvözöllek! Szia! Az előbb szó volt arról, hogy az első világháborús jobb el. És aztán volt egy azítás, hogy nem? Nem, de most nem olyan régen készítettem egy nagy interjút Róna Péterrel. Aha. és megjelent egy könyv, ez könyvben jelent meg és abban szó van erről ez a könyv amit nagyon sokszor hallottam mikarácsonyán Karácsony ajánlóban. Igen igen, igen igen igen igen igen igen igen igen igen A igen igen igen az igen igen hogy igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen találta ki, és <coughs> és egyszer csak kapóra jött... pontosan az amerikai Nemzetbiztonsági főtalácsadó. Hát ez olyan nagyon nagy ember. Igen, igen, igen, igen. És, és Kárternél. Igen. És uh, a következő történt, hogy egyszer csak kapóra jött ez a dolog, mert jelentkezett kádára a koronáért. Aha. Erre ők azt mondták, hogy jó, jó, lehet róla tárgyalni, de de más így kellene intézni. Erre mondta mondták a kázárék, hogy jó-jó, de akkor ők meg majd be akarnak lépni az ilyen, mert Na most erre azt mondták, hogy jó, rendben van, de akkor, de egy dolgot kérnek, hogy ne, ké ne szóljanak az oroszoknak. Uh -huh. De mit tegy, nem ez a lényeg, hanem elmondja nekem Róna Péter a következő gyorsan felolvasom, jó. Szó. Azt mondja, Cyrus Vance azért hívott, mert az egyik rendezetlen kérdés a II. világháború előtti, tehát a világháború előtti, nem az első világháborús, kifizetetlen kötvények ügye volt. Uh -huh. Volt egy halom mindenféle vacak kötvény, olyanok is, amelyek még a nagy gazdasági világválság hatására összeomrott tevékenységeket finanszírozták, Uh -huh. A kassai vízművek, a csöpeli vízművek, megyei kötvények, legalább húszféle, amelyeket jobbára amerikai pénzen. Na szóval ez volt a lényeg, és ez kellett. Őt vízták meg azzal, hogy ezeket rendezze. Köszön. És még csak röviden egy érdekesség, hogy megér megérkezett a határa egy... Ilyen nagy doboz, olyan kockára iratbőrön betette ezeket a kötvényeket, amikkel jött, és a Aha. lámos persze kérdezte, hogy mi van a dobozban. Szügyre. Mondom, iratok. Milyen iratok az? És tartani kellett magam ahhoz, hogy senkinek nem mondhatom el, miért jöttem. Uh -huh. Azt mondta neki, hogy ezek régi kötvények, amiket jöttem rendezni a magyar hatóságokkal. Rám néz. Szügyre. maga 56-os? Igen. Lehúzza az ablakot, ki néz, ki, ki a bál. Dezső, megjelenik Dezső, a Faszzi 56-os, jött pénzt követelni, mit csináljak vele? Na mindegy, lényeg csak a hangnem, a korabeli, a korabeli hangnemről, és hogy, és hogy aztán persze fölhívta, akkor volt egy telefonszám a fekete János. <gül> akkor aki, én vagy nem Igen, mind a lejönöke, Mind mindegy, ilyen öt perc alatt nem, hogy megoldott <gül> a kérdése, hanem küldtek érte autót a határra. <gül> Úgyhogy nem kell visszamenni. Hát csak ezt akartam Köszönöm. mondani, hogy valószínűleg maga a legenda, hogy itt első világháborús, e, ez érítés, e, ezek e, e, így, így, így, így, igen, igen, igen, tehát nem első világháborús, hanem a két világháború között. Köszönöm szépen, Na, csak ezt akartam. Viszontlátásra, a szervusz. Sziaszt, szia, szia. 24 3, a Magyar Korona visszaadás a mai műsor témája. Haló. Uh, Haló, szia, József vagyok. Szevasz, József. Szia. Beszéltünk már néhányszor, talán emlékszel rám, én is 65-ös vagyok ahogy te, Remek, aha. és mi vagyunk a ketten a Krimó keresztes lovagjai. Igen. Igen. Na, megmondom neked, hogy én mit csináltam, akkor egész pontosan tudom, ózdon voltam, néztem a tévét, és közben olvastam Verne Gyulától a 15 éves kapitány című könyvet, aha. úgyhogy az, az egy nagyon jó élmény volt. És és azt látod a tévéhíradóban? Az... Igen, igen. Hát nem tévéhíradó volt, ez egy ilyen rendes közvetítés volt. Igen? Én néztem végig így fél szemmel, mert érdekelt a dolog. Ez így el volt kenve akkor abban a korszakban, ez a korona, meg nem tudom micsoda. Hát nem nagyon szerepelt korábban. Te teljesen, teljesen el volt kenve, úgy kíváncsiságból fél szemmel néztem, de azért a jobban érdekelt a, akkor ez a könyv. Számomra. az is meglepő volt, hogy hogy hogy visszalták. Tehát nem, nem előzte ezt meg egyfajta Aha. ilyen belengetés a dolognak, hogy majd is kapni nem. a koronát. Persze váratlom hanem Ha nem, hanem mi így hirdették így, így borult, Aha. hogy na akkor itt van egy egyesült álmok beli küldettség és visszahozták a, igen. a. a Szent koronát. nem ismerőben, hogy nem Szent koronaként emlegették. Igen. még még egy öt az adnék neked erre a műsorra, az elébb hallottam valakit aki mondta ezt a pirót. A... Igen, igen. Az... Én 81-ben voltam a Á, hát, Nem tudom, de voltál, voltál azon. Ott voltam, bizony. Na, hát a, a, lehet, hogy akkor ott voltunk a tömegvel. Képzeld, de én megtaláltam a videón saját magamat. Aha. Egy, egy ilyen, volt egy ilyen dokumentumfilm, ami az Eddának a koncertjel alatt készült valakiről. Azt hiszem, hogy az volt igen, a, igen, a, a azt az a Pártfogolt, az volt a címe a, a dokumentum. Párfogolt igen. igen, Filip István ja, Gábor is közben Abban a videóban én, videóba én megtaláltam magamat a tömegbe, képzeld el. E most karácsonykor néztem végig, és egészen el voltam képed, hogy megismertem magamat. Ak abban az évben a Hotel Anabellában belában voltam Pincér Balatonfüreden. Nyár, uh. A nyárgyakorlatmat ott töltöttem. És 13 már... évesen? E, nem három voltam én akkor. Hanem, jó, bár bocsánat, alom, mert, ez, jó, jó, mert 16 voltam. E, Ezt 16 voltam, Aha. tehát hogy, hogy elsős vagy másodikos szakközepes voltam, Aha. de arra pontosan emlékszem, hogy egy darab, tehát még nem volt hálózsákom, hanem, hanem egy darab szatyorral indultam el, stoppal, sima sima szatyorral, e, dologra, mi mással, Aha. és mert úgy volt, hogy majd jönnek a pajtársaim is, akikkel ott, ott lent voltunk, de aztán végül is egyedül mentem, és egyedül vettem részt, és magottam le azt a partitot a 1981-ben dorogon. Ah, mi egy olyan 80-10-en mentünk le, előtt, hatalmas utána, nagy tömeg volt egyébként. Igen, utána, utána mi építőtával mentünk mm -hmm. Rákos Csabára, a parlament előtt foltoztuk a réseket a rézsün, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt. Pár nappal előbb mentünk le, a koncert előtt. Aha. Úgyhogy Hát most így végignézve a, a, ezt a videót, hát iszonyatos tömeg volt, és beúrottak a képek, hogy balra voltak a, a fák, ö, jobbra meg ilyen családi házak voltak, Igen, tehát lát volt ezen a videón. Jól van, Én... ne el teljesen, szervusz! Jó, jó szia, szia! Haló, jó napot! Haló, jó napot kívánok! Szervusz, Káder György. Szia, Gyuri! Én 15-es voltam akkor, Aha. és úgy emlékszem, hogy a parlamentben volt az átadás, tehát egy ilyen hivatalos ünnepség legalábbis az ott volt. Én is parlamentire emlékeztem, és az előbb, amikor a kedves hallgató azt mondta, hogy a Hiltonban volt egy általáskor, azon gondolkozom, hogy a Hiltonban mi történhetett? Hát valószínűleg ott ö, szállt meg a küldöttség. Aha, nyilván volt valami fogadás nyilvánvalóan. Valószínűleg, és valószínűleg hát ott is azért fogadta őket valaki a kormány, vagy a nem tudom ki részéről is, de ott is volt banzány, ami... Amit most is senki nem említett, én csodálkozom, hogy a Cyrus Vence, akkor az úgy közszájom fordult, hogy a Cyrus Vence felesége ezért volt ilyen sapkában, tehát ilyen szörme, szörme Aha. sapkában. Kucsma. Hát igen, igen, de ilyen, ilyen, ilyen hosszú, de ilyen nagyon szép elegáns van, de végig a parlamentben az volt, volt a fején Aha. a feleségének. És utána nem sokkal utána kabaréban is a, a az eseményt. Azt hiszem, Lánom, hogy a forkasházi hogy... esélyt. Eh? Igen, az azt hiszem, hogy egy kicsivel később volt szerintem. Hát kicsivel, de még azért, hogy mondjam? Még a komcsisba. Nem sok. Ja. persze, hogy mi? Még... Ja, nem, persze, szerintem pár hónappal később. A, ö, a, talán a forkasházi érte, nem tudom. Olyan, olyan ironikusan viszonyult a koronához, a viccelzött rajta, és a Bárdi György mondta, valami nagymama hálósítkáj, vagy valami ilyesmi volt, és így. Igen, beszélgettünk erről, Pataki Gábor is úgy emlékezett most, ahogy az adásra készültünk, és tartottunk még egy, egy, egy végső stáb Ő és úgy emlékezett arra, hogy Farkasházi kabalétréfa volt a koronáról. Igen, de már hogy mi le volt a lényege nem emlékszem. De, hogy, ha, de nem? hát nem, hogy, hogy nem, hogy hogy úgy mondjam, nem értékén volt kezelve, tehát nem történt értékén kezelte az akkori kabaretrifa a, a koronát, ha lehet Hát kicsit olyan, Igen, az egész történt úgy, mint hogy igen, az egésznek a jelentőségét úgy, úgy, úgy, úgy, úgy erősen csökkentette. Igen, igen, De, igen, de igen. nem volt szerintem a korona körül a nagy felhajtás, csak aztán ugye hát. Ja, a múzeumban megy. Tehát mindig volt valami hír, ugye, hogy talán a következő nyáron már meg lehetett, vagy, vagy elég hamarosan meg lehetett Hamar már meg lehetett nézni a Nemzeti Igen. Múzeumban, stb. stb. stb. És aztán az ott volt 2000-ig. Igen, most, ami, ami engem illet, én, én nem is, nem is lehet, hogy nem is tudtam, hogy, hogy nincs meg a korona, tehát nekem. <gül> <gül> Igen. Valahogy. <gül> Ez az egyik. Érted, hogy ilyen semmiből elő, előbukkant, Fogalom nem volt, hogy, hogy ha, ha, ha nincs, ha nem nálunk van, akkor hol van? Nem, nem volt, nem volt nem valahogy egy kérdés az, hogy, igen, hogy hol a korona. Nem kerestem. <gül> <gül> szóval viszont viszont nyilván mint egy mindenki is pozitívan értékeltem, ugye azért ez a, volt ez a bizonyos hidegháború, ami, ami mondjuk engem úgy érintett, hogy hát volt mindig valamilyen hír, arra, minden atom Mely hát mely az ember föl, fölütött a, a ludas macit, akkor a harmadik oldalon biztos, hogy volt valamelyik e, e, nyugat-európai e, jobboldali labból valami karikatúra átvéve. Hát ami van va, rakéta, vagy vagy, vagy Frankót ábrázolta, vagy a földi magyaró termesztésen meggazdagodott e, e, Igen, Kártert. E, akkor így, így. Így, így. Így. Egyébként a Kárter ugye az nekünk olyan, én azt hiszem, hogy itt, itt olyan pozitív figura. Valahogy az volt Magyarországra, igen, de már nem tudom, hogy, hogy, hogy valami oka biztos, hogy volt Magyarország és Kárter valamilyen barátságnak. Lehet, hogy volt valami felmenője, vagy nem. De a, aztán a Szalt, ja, azt nem tudom. A Szalt 1 vagy Szalt 2 nevű valamilyen egyezmény, fegyver, Bécsben, Bécsben, egy Bécsben tárgyalás volt az. Igen, Salt de aláírás. És a Salt 2, igen de alá is írták és akkor ott, ott megpusszíták meg egymást. másodször résznyevel kezdeményezett persze. <gül> hát ez, ez úgy ott volt, a, ott, jó, volt a, ott volt a irodában, tehát jó, hát ez a ez a ez nagyon ment itt a, és a, a, és puloverben a... volt meg, meg ugye közvetíteni, már nem akkor, nem már nem a jelen nem ezen a a zendéket, vagy tárgyaláson, vagy mind, de de, sok, de, de meg, megjelent sokszor hivatalos helyen pulóv garbóban, ezt, ezt írták róla meg Ja, meg hogy a, a, a beiktatása ment az esküben, a, a, ezen mindenki fönnak ad nálunk, az, az osztálytársai nem is hogy úgy, azt mondta, hogy, hogy ilyen Jimmy Carter. Aha. Ez, ez hát nekünk. Ugye hát azért kevés, szerintem nem kevés, de nem, az sokkal kevesebb dolgot tudtunk Amerikáról akkoriban. A szóval én azért, tehát egyrészt valahogy úgy éreztem, hogy akkor hát akkor most talán mégsem nyomja meg senki a gombot, ha már nem olyan, ezek az amerikai kidaadják a koronát, hát akkor talán, talán tehát ez mindenképpen az ellenség részéről egy gesztus volt, akkor ezt mi is, már a mi táborunk is pozitívan fogja érteni. Érteni kell, jó, igen, persze. Hát le, ez egyik, A másik meg azért azt valahogy, hogy nem fogalmaztam meg magamnak, de azért azt mindenkiben mindenképpen rossz érzéseket keltett, hogy, hogy a nyugati világból ki vagyunk szakítva, illetve hát azt, le, azt le lehetett tudni, hogy ami azért. Valamennyire része voltunk, ha nem is olyan nagyon mindig, de, de, de sokkal inkább, mint a szocializmus évei alatt, és akkor ez úgy, hogy hát Amerika meg akkor az Amerika az nem azt a szerepet töltötte be az életünkben, mint, mint most, Igen. hanem ugye inkább inkább példakép volt ezer szempontból, és, és hát akkor ez az ország, amelyik ilyen azért. Mi egyszerű emberek pozitívan nézünk, hát akkor, akkor barátkozik velünk, akkor, akkor abból valami csak lesz. Aztán 20-20 év múlva ott is valami. Jó van, Gyuri. Köszönöm okay. szépen. 2407953. Halló. Kész csokom. E, jó estét kívánok. Én telefonáltam először, és szeretném megköszönni az úrnak. hogy ki, Igen, <laughs> hogy így reagált rá, így most már minden világos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kész csokom visszathalásra. tessék. Jó napot! Ha, jó napot kívánok! Mindvözlöm, lealkítjál rádióját! Én vagyok, helló! Hello, jó, jó! No, annyi érdekessége van, hogy én akkor sorkatona voltam éppen. Uh -huh. Nagy Tartsán, honni Nem mondanom se kell, hogy nálunk mint honni légvédelem. Hát ez a hidegháborús dolog, ez igen erős napi gyakorlatunk volt a hidegháború. És érdekesékképp mondom, hogy amikor visszatért a korona, egy hivatásos főtörzászlós, aki sporttiszt volt, egy rendes idősebb euh, hivatásos katona, ő mesélte ezt a viccet, hogy milyen szemmel nézik a szovjet hogy mi visszakapjuk a koronát. Hát nem értettük azt, hogy elvisszemmel. No, ennyi volt Figyelj, a viszont azt hadd meg, hogy... Ugye akkoriban még nem létezett repülőjárat az Egyesült Államok és a Magyarország között. Tehát de ezt mi, tehát szerintem ezt volt. Véletűen, volt, egy fél-amerikai járat volt szerintem. Volt és talán azzal hozták, Ami vagy, vagy, járt vagy, vagy járt külön az amerikai volt. adminisztráció az, hón, saját hónal egy... De én ha jól emlékszem, talán lehet, hogy van vannal jöttek. Nem vagyok benne biztos, de mintha az elnöki gépben jöttek volna. Azt hiszem, hogy azzal jöttek igen. Aha. És jó. elég nem. nagy szétszó volt, ugye, hát... És a és a mondjuk, igen, igen, igen, arra emlékszem Tehát a Mondjuk a hadseregen belül csak kell mondanom, hogy egy mondjuk, hogy addig jó még Káber meg ilyesmi. Annyira azért nem volt ott ilyen kommunista terror. Szóval volt politikai tiszt, meg természetesen meg voltak tartva a meg a pártgyűlések, de azért alapvetően magyarok voltak, szóval... Ja, ja, ja, ja. Nem, nem kellett így félni, meg ilyen... Jó. Nem vagy véletlenül az... optikus? Tesszük? Nem vagy véletlenül optikus? Milyen? Ja. Optikus. Nem, nem, nem. Mert a Johnny addig játszott itt a szemüvegével mellett, hogy letörte a izéjét, úgyhogy kicsit baj, <gül> <gül> bajban vagyunk. Na jó van, szevasz! No, hát ennyi lett. <gül> műszín, <csalón. gül> Úgy, egy optikusok jelentkezését várjuk. Halló. Itt optikus. Hello, szia! Szia! Uh, mi van a szemüveggel? De, de, de. <gül> Le, letörte, tudod a, a van egy ilyen műanyag része, ami a, a, a fülén e, kapasztodik a fejébe, a legvége az egyik füllentyűjének, és annak a végéről tört le egy műanyag darabot, a Johnny, addig játszott itt vele. Hát ezért kell átkötni gumit, és akkor átkötni a másik felére, és hátul megvan. Köszönjük Én szépen, ez, ez, ez, ez lesz az apart megoldás. Jó. Én a VD-40-et javasoltam volna neki, mert az, az mindent megfog, de akkor legyen a gumi. Gumi, igen. A gumi meg mindenre jó egyébként is. Ö... Mondjat Balázs! Szóval jó. Imánk a Csabával, jöttünk haza. A Toponeuro-tagnak az És nem még jövőben Igen. De akkor nem Toponeurok volt, hanem akkor színész kolléga, és sárgó játszottunk. Ez meg a 25. színház volt? Nem, ez Szónok. Szónok. Aha. Sárgó játszottunk, és jöttünk haza sárgó a Csabival, és egyszer idő volt. És sose felejtem el, hogy a Júli most ez el, a pres, Petres közvetítette a rádióban. Aha. És... Uh, most kire gondolsz? És... Mert egy kicsit összebizet. Mi? Egy kicsit egy, elment a véte, hogy kire gondoltál, hogy ki közvetítette. Pet, Pet, Petre... Hát jó, volt a Petes ne? Sándor, volt a Vértesi. Nem, akinek egy színésznő húga van. Na most ezzel jól megfogtál. Na jó, van. A be... <gül> az a, a rádióriporter, aki nagyon járatos a keresztény vallásba, és egy csomó könyvet írt Jeruzsálemről, meg... T Tudom, külpolitikai újságíró rádiós igen. volt ő, igen igen, igen, igen, igen. Na, ő közvetítette, Aha. és könyvtől elfúló hangon mondta, hogy micsoda történelmi, nagyszerű pillanat, amikor ez a felséges gépmadár a magyar <gül> gépvel lesz, és és Csabival nagyon jó kacsagottunk. Na ennyi. Jó van, köszönöm ja, szépen. Optikus szerv... a optikus a szívünk. Ja. <laughs> Galkó Balást hallották egyébként. Ő a, a, az addig, a hivatalos optikusa. Halló, jó napot. Jó Kész csókom. Én azt szeretném mondani, hogy a riporter Petres István, Petres István és fokhagyma ellen ropogtass el egy borsot. De... de... Jó, akkor ezt fogom csinálni. De, de a közvetítést nem a Petres vezette, mint Hát volt színésznő Uga az előző Igen. Az Igen. Petres Zsuzsa Nagyon kedves, köszönöm szépen a kiegészítést. Szia. Hello, készcsó. Haló, tessék? Jó napot. Jó napot. A, annak idején, hogy jól emlékszem, ilyen 7-800 ezer pártag volt Magyarországon, igaz? Igen. Mit szóltak ezek a visszahozásáról? Hát, ezt akkor tudnánk meg, ha valaki fölhívnál 24 07 953, at és azt mondja, hogy hát e, én elmentem a pártakgyűlésre január 11-én, a következő hét szombatján, és megkérdeztem a pártitkárt, hogy most akkor mi van, barátunk nekünk az Egyesült államok vagy nem? Amire a pártitkár azt mondta, hogy kicsit barát, kicsit ellenség, de hát végül is ez a korona zárójel nyilván nem szent ez ez most visszakerült Magyarországra és ez jó. Én valami ilyesmit tudok elképzelni tehát, de nyilván a, a, a pártagokban ez a kérdés valóban felmerült és tényleg hálás lennék, ha valaki azt mondaná hogy igen, én akkor az MSZNP tagja voltam és, és iszonyatosan nem értettem, hogy most mi folyik itt mit keres itt ez a korona Érdekes lenne. és hogy Lázár György föltette -e a fejére, vagy nem köszönöm <gül> okay. szépen, szervusz 24 07 3, megvan a lehetősége pártoknak, hogy betelefonáljanak. Haló? Igen. Szervusz, gyurka vagyok. Szervusz, Gyuri. Tudom, hogy pártag volt. Nem voltam a hogy... É, de ha már, már ha már fokhagymai és pirám is, is benne lehet, csak annyit akarok mondani, hogy gyorsan kis ki hogy a VD-40 az nem ragasztó, hanem olaj. Jaj, annyira, te, most ne haragudj, tehát annyira, most nagyon, egy négy betűs jön, annyira hülye vagy, tehát azt hittet, hogy igen, igen, nem tudom, hogy a VD-40, az, az, a VD-40 mindent meg fog, ezt így szokták mondani azokban a körökben, ahol én mozgok, a fi, náladnál fiatalabbak, hát, úgy, ne haragudj. Fog, először azt, ha jól lecsúszik, <gül> és tudom, sokágy, tudom pontos, pontosan. Jó, már hello. hello. Haló. Jó napot kívánok. Egy pártak talán. Halló, jó estét kívánok, Vera vagyok. So. Nem voltam pártak, de én 51-ben születtem, akkor uh -huh. 20 éves voltam. Én úgy emlékszem vissza, hogy akkor levetítettek egy olyan dokumentumfilmet, hogy hogy került Ausztriába a korona, uh -huh. és hogy az amerikaiak megmentették, úgymond, ugye, hogy ö, ö, kimenekítették Amerikába, és hogy az amerikai nemzeti bankba őrizték, ha jól emlékszem. Nem, Fort Knoxban egy amerikai a ja, katonai támaszponton, igen. igen, és hogy a, a, a, amikor visszakerült a, előtte, én, én legalábbis ilyen kisebb hírekből, hát én akkor 20 éves uh -huh. voltam, úgy emlékszem, hogy voltak olyan feltételek a. a utazási. 56-ban kiment uh, magyarok. Magyarok uh, emigvánsága, emigvánsága, igen, igen, plusz még a ibus e lehetett már akkor évente menni, és három évente, ha volt rokona és küldött pénzt, uh -huh. tehát ilyen ö, nyugati utazási könnyítések voltak. És a diplomatáknak, ha jól emlékszem, akkor nem kellett már csak öt éves, vagy nem tudom hány évre adtak vízumot, uh -huh. tehát ilyen ö, nem kellett Állandó diplomáciai testületeknek. Én nem tudom, szóval valamilyen egyezményt kötöttek. Gondolom, hogy a, a valóta alap belépésével kapcsolatban, hogy többen mentek. És igen. Igen. a másik dolog az, hogy én is láttam, restaurálni kellett, azt hiszem, hogy talán egyszer bontották ki, azt a lábát, uh -huh. a filmből így emlékszem, és a, a palást, a jogad, az alma és a korona egyszerre volt kiállítva. Igen, igen hosszú igen. sorokban, és vidékről, buszokkal, volatokkal, nem csak gyerekek, nyugdíjasok, nagyon sok idős ember. Biztos, tehát azt sem kizárt, hogy, hogy, hogy, én, hogy, hogy a nyugdíjas klubbal, tehát a, a Magyar Honvédség nyugdíjas klubjával Néhát, jöttem én fel a nagyon nagy szüleimmel. Én nem, én nem tudom, mert mondom, mi én 20 éves voltam, mi emlékszem, hogy nekem, barátnőim, barátaim, vidékről ö, ö, feljöttek, és Aha. mi sorba álltunk hossza hogy jegyet tudjunk venni, hogy meg tudjuk nézni, és én nagyon profin volt megcsinálva. Hát a Nemzeti Múzeum nagy termében volt, tehát Igen. rögtön, ahogy bemegyünk a. Ja, balra volt. Igen. És, és teljes ö, ö, ö, sötétségben csak a tárgyak voltak megvilágítva, hogy a elzárt részeken, hogy a muzeális értékük ugye ne meg, ne korrodálódjon. és uh -huh. nagyon, én, én megmondom őszintén, mondjuk csodálkoztam rajta, hogy ott egy nagyon jó technikát építettek ki, hogy utána átvitték a parlamentbe, és ott, hát azért, azért is jó technika van. Nagyon ebben. költséges. Köszönöm Ugye? szépen. Nagyon szívesen. Készcsók, visszatállásra. Még egy utolsó telefon belefér, egy kicsit csúszunk, haló. Jaj, de jó, ez én vagyok, Mór Judit. Készcsók, ön. És uh, én 78-ban ősszel voltam Amerikában, uh -huh. egyhogy benem repülőgéppel, ez az egyik, ami itt közben felmerült, és a másik pedig az, hogy két családhoz elvittek, mindenki benne volt a küldöttségben, amelyik hozta a koronát. Uh -huh. Tehát gondolom, hogy, fél, hogy az összes amerikai <gül> ö, magyar, az Magyarországon volt, amikor hazahozták a Aha. És ők meséltek valamit? Emlékszik valamire? Hát nem. Hát ne. Talán erre a szállodaira egy, egy ember volt, aki mondta, hogy milyen díszes fogadtatás volt. Biztos ő valóban itt lehetett. Úgy hitták, hogy a vezeték neve, hogy Zöld, a kereszt van állni Értem. Köszönöm szépen. Hát én is, jaj de jó. Köszönjük Viszont hallásra. Viszont hallásra. 18 óra egy van, Filip István Gábor már itt van a legfrissebb hírekkel. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Árkási Bencének, Bodorgyi Pataki Gábornak és Bence Józsefnek a segítséget, optikusok jelentkezését Továbbra is várjuk, és egy hét múlva találkozunk itt az Addió Mikkádarében, ha Isten is úgy akarja. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez az fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak.